عبدالرحمت لازان از دیمین چوک جنگیر ارار سوابی، پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی، موبائل نمبر زیرو استا خپل طرف نه ولا مورزه پر کړې خېستا فاو هو یان د خپل منه زده خارج کوې داغه نه سره او خپل اختیار دی بل ما دولت توسره تالو لګوم نه خپل اختیار دی ته چالهته ور کوي کزان لته او علي خپل او خپل دو فرې مکمل اجازه ته او مقابله کې رزق دی نه چې داګه اختیار نشته خدای دونه برابر دی او جا سشتر چغل دیتا برابر ہوئی قرانوین دی برابر نوفا سرین ہوئی چرا دینا تدا معلومکا چی او فا موحد انسان دی چغل سرد دا اللہ باندار دی او اللہ والا عزق ورکل دی او داغا اختیار دی چکم زیست عمالی پسری طریقہ او زان لی اخری بل بان لی اخری زی دی بل دارتا مشرق دی چی داغی سے اختیار مشتا اغا بی دی دا اوسط طالب و المطلوب اغا هم کمزوره دی اغا چه جاده بروت دی اغا هم بی کمزوره لی پی اختیار کسشتا اگر چې خلقو دادا نسبتو نکلو چه زوده دیر دیر والوانا طاقت دی زیادتی ایسی هم نشتا قرانوی مملوکا مخلوق چه سمرشن اغا مملوک دی بی اختیاره دی مدادوالا نبرابر یگی مومن موحد او مشرک دانی دی برابر دغه شانته شرک او توحید دانی دی برابر یو خدای جزمه ک اسمانه پیدا کړی دغه pore کی مخلوق لا او بل غیر الله دې چې داغه په اعتبار کې څه شي نشته هلیا استوون آیا برابر دي دي په صفت کې الحمدلله ثبتنا خاص الله لرزید لائق د حمد او د اغلا را ثنا وصفتي نبل چال رہا الحمدللہ خاف لا لا نو دې کې خبر واځه حق چې هو الله ابلخ مخلوقاتن برابر بل اکثرهم لا يعلمون بل ګر دین نه پويږي مثال وترب الله مثلا ابيان الله مثال رجلين تداصلو احدهما ابكم شيوا زغينكم دي ها با کامو گنگاری سنشویلی یو لفظ نشیستی رو جبیلا لا یقدرو علی شایئه چنه ده قادر پا حس شیبان دی دیم بی اختیاره یو ساریلی جبیل کل گم دی او فسرین زکرکی چی گمگی نو لازمی خبره اچابا کونو می ولی خپلام سنشویلی دو برا غم نوری ادا ایداسی و دنیا او خیاران خلق و ماهران و دکتوران و غیلالیم دا مانی چه کم ساره گمگی ندی با کونو میولی دو تا تا خبره و ریدلی نین نورو تا گورو یری شونده رپی ندیم تشی شونده رپی نور اواز ریستلنشو دا کولی نشکر دازی او بانداری چه دا اقوشی سختیار نشتا اوگانو روسکی چه پخلو اوگونو موضوع داری او موج لايق درو علاشې کې دته اشاره چې ګرځې دې هم سمونې ته اختیارېم نشته او هو کله علا ماولاه اوده بوج د بختل مالک باندې باندې نور دې کینینو چې دلال کړو دریا ته به وشته دراسې او هو کل علا ماولاه دې په هر کې اس کله نو پاره کې ټول د څو ورته سشاله سړاندو سکانو تبازو یو کوګبل نی ټول ګړ وړي کان کا پر نه راي موخه نو پارهل کې عمرې لګیا نو په دغه حال کې باغړندو کرکټوم کو پندوس پورته کې غلي تړنجو کرکټ به کاو بازو پکې ګړا کوله لګیا و پالو اړو جنہ کې پکې دمول کو خبره چکه مخابره قتل نو معذور معذور پر موله مالګرو دا څو پرکراو لري دې نه ډکه سینته اوس چې دا زه ته ټول پارک شي دا به بندا صحیح قران بوج د قتل مالک باندي اغله بن ورزي اينما يوجهه کمبلہ جو لیگ دلال لا یاتب خیر نو نارازی په خیر سلام مالک بیا سره ټاکیه کیږي سره مار تاسو ویلو دا تاسو یو یو جوړ ټول واس خراب کړه څه سره وتو تاسو راځي تاسو راو تاسو ما دا ویلو عینما یو وجه کمبلہ جو لیگ ددا کارو لا یاتب خیر نو د خیر کار دن کی سم کار نشي کوله حالیا دا یا برابر دے جا سڑے او من ی امر بالعدل اگا سوچا حکم کی پینسا تو بھووالہ سراط مستقیم اگا بلر پیغامندی دے دجڑ نے دی برابر دے او باندھ ب ذہن کی سی او سڑے بند نوکر گوری دے خدمت دپارے گوری سلاخ خوباں نے روگی تکڑئی منڈ ترنے والیش اجدا سے معذور بندے نو او اگا جے قرب بندے نو پنو کرے گا سو چرا دې سيبلې کنه نو قرآن ویتا دا د ولا یو شان دا مشرک دې چې بالکل په احتیاړه دیو هم کو د الله د توحید نه اور د عین د حق نه هم کو بل خو یو سړي چې موحد انسان دی زهنه کولا د ضمير روخانه دی خلقته د عادل او انسان خبره کې په خپلم باغې کلت دی اپنی غلار روان دے نظر برابر کی دیش سنگ برابر دغشان تی مشرک و موحد می دی برابر وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ تَخْوِيف زِكَرْكِي او رج شرک فی العلم دے او مخ کے ایاتون سردہ سے لگیں چطاق و غور اددہ برابر ندی نو الله رب العزت ترہر سو علم دے ندې خلقونه زه پر ولې زېبانې قیامت کې بدلاور کې مشرک لا سزا او مؤمن موحد لا اجر او خاص خاصه لاله علم د غيبو لري د اسمانو د اژمکو غيبو سمواتونو علم د غيبو د اسمانو د اژمکو او ما امر الساعته دا مامله د قیامت الله چې لمحل بصري او بشان اقرب مگر بشاند ردوستري بلکې د دینونو نزدې قیامت چالله را وستالغواری نو در رب دسترگی امره ندی دو رزر بیراه یا د دین سیوا او, او اقرب بلکه د دین هم سیوا ولی دا خموی زمانی شیده کنه دسترگی را پیدل خلقی فوی اوقت او دا رب و پیراده کی د دی امکانون نشتا نو مطلبی اداشو چې انسان د سمرو مخصوصات ته باغي بوکی چې د ټولو نه کم د عرب د رستګي زکۍ داسي وي ورنه الله تدا هغه رم مشتاق د دنیا به مزرا ولي ان الله علی کل شیء قدیر یقینا الله هر شی باندې قادر دی دې قدرت ته اشاره وکړه مخکې علم او قدرت د دې رستو بنځم یاد ذکر کوي تر دره تي آیات پورې د کثا لور د عقلی او تذکر بالنعمت ذکر کی دا رسلورم قسم د لعل جو ور اللہ تعالی صلی الله علیه وسلم د درکلی ن بده او په وشکن او اللہ حق فینا دلاله عقلیو ذیشت او بدر قسم کې تقسیمو صدا غدریم قسم تذکر بالنعمت والله اخرجکم من بطون امهاتکم الله رباس تاسو لګېرو د میندستا سنا لا تعلمون شيئ ته تاسو نه پوهیدل په هیڅ په دا غواکې باندې په اسنه پوهې کې قوه طاقت پکې نه لګې را وېدو دوه نه دی دې ته انامون استاب خو طاقت پکې نشته دا تعلمون شيئ پرایلمې وې چې بينهم خو کار خبره چې دا غواک ماشوم نه پوهې کې نظر رسولې الله کې هم کنه دا څنګه په ویګې کې به اسس وجعل لكم السمع اذرونیه تعالی بارغونه ولابصار او سترګي والافيده او سلونه لعلكم تشكرون دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ او فسترون شکر ادا دي چې دا غونه او سترګي جوړ په صحیح ځای کې استعمال کړه لعل ما رحت به حاصل ک او دا د گناه خو دا غفلت پر دې کې مهسته عاماله و درې خنا شکرې دا قرآن دغه زوی نو هولې کېنه چې کوم ځای کې باندې ځان حفاظت وکي دا روانه کوم خبرونه به وګونه به ساتي دا دې شکریا ده الله پتا سبحان رحم وک تاسو دا, دے دے دا, دا خبر د خپل ځان نه نبل ستا څنګه برا خبرو الله تعالی دا دا غیب و یعنی منوح چو بندہ پدا سے مقام کی شدت حسنی معلوم او اللہ سار سم معلوم دی قیامت ہم دا سرے بندہ چوئے مقام کی رحم کی ندت اقطعی دنیا تصم یا دنیا فیل جنی منی اچرانش نبیہ ہوئی نی دا گشانت دی دی دنیا کرے دی دی مثال دا گیورے دی غافل لی نمی ندے خبر اور چلارش ندے بار سو بی نی باقل اس درن دلیل علامیراو ال الطیری ایانو ګری دا خلق مرغان متا مسخراتن فی جوو السما او چې مقرری مسخر وی په فضا د اسمان ما یم څه ګونه الا الله نزا دی دی لرا اخص او وا دالانا مرغان تو ګوره برکه دې چارټینګ کړي دې د چا پا کومه مدرسې کې سبق ویلو چته تاسو مدرسې وزارت راکوي د ماره بخیزه ها اجر کوزي کې نو برا کولو او به او دروي ها ادا شانته کغه را کځای به بارات کځای او حول غو به ورنور د دې کومه مدرسې کې سبق ویلو دا الله خو د نکره دې مرغان ته نو تاسو د خوابت تعلیم درکړل کې دا الله بوحدانی یت کنه سمرقند ته وګوره نه دا چې یی جدارې له بدن درون والے زور وکي ولا هوا دا ټوله څه دا دا اوسلې په کاتره چې زما کلا نه بدن په یو خاص انداز کې جوړ کړل سپک سپک کې د نورو حیوانات په نسبت باندې چې کم درانی د خالصل ودی او د زخم کې دا مضبوط کشش چهار یو څه دان طرح کې ورته دغه سره په 19 چره کیو አልوتونه معنی نش لا دغه الله قدرت ته په انسان اتاه هم را یاد کړی خو یو دغه مرغېری دا معلومه معروفه مرغې ته ته پیژنې اونه مرغې ته په دور کې جوړې شوې اته لغمخ کې و راځي به تر قیامت نه پورې ال اسمان په فضا کې ګرځي جهازونه دا مادا د راجا سره جوړ شوی دا چا پیدا کړل یلوګ مینیوم دې کسبه لاله دا لاله پیدا کړل او دا چې کوم انسان او کوم لاس پر دې کار کوي دا لاله چا پیدا کړل او کوم ځین چې دا لاس دا هغه په حکم او په ډایرکشن باندې کار کوي چاليږي نو دا زه هم چا جوړ کړل دا هم هغه چا جوړ کړل اغضرور چې بادشادی و مضغوط حکم کیا اغضر طول مردغش آجوب کردئے اغضرور چه بادشادی و مضغوط حکم کیا اغضر طول مردغش آجوب کردئے اغضرور دلیل لئی این نفی ذالک لآیاتم یقنن بدیکی خامخا دلائن لئی لقوم یؤمنون باردار قوم شیمان لوڑی واللہو جعل لکم درین دلیل عقلی او دا اول ترکیب چرا شوروکے لدا یو اشتم دلیل شخوا عقلی دو اش واللہ جعل لكم. لكم اگر ول یستصالحا من بویتکم سکنن دا کورن استصاغه په پارا من بویتکم دا استصاغه کورن چې دګټو خټو اجه خټو لرګو نه جوړ شوی دا کورن دتیا دی نو دا استصاغه په د آرام ځای دا بل وجعل لكم من جلود الانعام جسارمنو ده سارونو بووتن کورونه جسارمنو <تصفح> نه لنکورونه جوړولي او بیا <تصفح> دا څو کورونه چې دا ولنه کورونه جوړو لذا خو مويبل يا موبایل نه کړ نه زينه نه او اځم قسم کورونه چې لذا پستا پنه خو خلا تاس تاخ فونها سپق چتا ودا سوللرا سپق په کومه تا سولې لرا یو مزامکم پر ورځ د سفر او یو مېقام دي کوم او پر ورځ د حاضر ستاسو او د اقامت یو مانه ولر چې کا سفر یو وی نو کور د سره پوغاره تام ویله ګرځوله ټنتونه خيمه نو د سفر نو مېوزه کې ولګا او سیګه پکې چې بیا د طبیعتونو باندې نمره بل د نور راوي به څه پوه کې کله هزار موقع نو وی لگا چړجو نه مانی یا ضرورت یې دیو با تا واستار بیا یوه دامه بیا دا څنګه ستاسو د تطور دی یو متا علیکم نبی علی صتق لګی تا واستا چرای با سره وین غوګی کې یا ساروبان د پاس کې روان و یوم یقامکم عجب کوم روز باندې لگا وې او سټکا نو باغیم سوخ نه لګی څنګه نه نه دوار کالونه بالکل آسان دي د تاسو له چا پیدا کړي الله دصارون خدا سرمننا صلی الله <تاللان> رب العزت <دا سوكو> اسو مسلین دې کار کوي چې ورجاوه د دا الله رب العزت دې طرفنا یو لوی انعام او احسان دې جماخ کې وي چې تاسو له سترګې وګونه زونه درکړي ان الله کله اسباب دې کنه کله الله تعالی نه درکړي تاسو ځله کور جوړ چته زمرا کوشش کې اواری کې داولې ته نه اندار کړل الله دا مارغان لګياله نوزان لته کې او شان کور جوړي څو بل شان کور جوړي مرغه ته حکم کړی یا تشطراتولې او ځان دا جال جوړل کی د غبین د مچې مخ ته ځې ګروته هغه غیرځي ګولنه راټولې ځان له او فارې کور کې ځان لنډه سي سوري جوړ کړل چې هغه سجداستي او هر پا یو سوری که ناقا برابر دی وی دیولی داسی جو رو دی دازه که کردینه بل طریقه جو رو دی نبیو باکی خالیزه پاتی که دو نو چشپک خانی پشپک و کورکو که غیو یو سوری جو کل دی او هر یو زلہ طرف و دیول اقا بین برابر دی بغیر دا پرکارو پتینو دا اقلو دا پهمو دا چاور کل دی مچه دی و او حارب و دا استارابو د چاري عجبه طريقې سره وکول کور نه جوړې تبو د لار نه مو حجره د عجبه کم تر باندې سوتره کاته غاره سوتره باندې طرف نه سره وته سره باندېږي سوندخه نه کور جوړې وای نه تا وګوره هغه تھوري مچې تا وګوره تخله دا علاج دي تخوري غاڼولې مونږ دی جوړ کړې باندې کورې دا میگی دا پارزان دا تربیت دا طول دا اقل خبری دی دا شعور خبری دی چلا دی سسنو که دا قابلیت پیدا کرده دا دا دا مدرسا که اینو رزده کرده خواه که تار سویچی را دا با دی خناناو تا خودل غواری دوور بلو رو چل بودا خودل غواری که دا کم وقت که خودلی شویده دا دا اوز خیم دا انه بانیه دیتا چه به حیائی شروع شید دا کار اوشی کنه <تصف> نن داغه تعلیم سم را سره اتروته افسوسدار دي چې څه وسو څو فکرنه کینو طریقې غلط دي نو ک تعلیم کې شې نو نو هغه نو باید بدلره د دین او د عزت په کچه بارحال ده لا انسان ته خولي چې دې په وېګي مرغه ته خولي دی زنه عورت ته خولي نبی باندې ټاپه <تصف> کنا ومن اصافها او جديده وعلنا دغدغوا وعلنا وبارها او جديده فشموده بربرينه بدني او فشم جوتوي دا له ده دا اوښتو نغته اوبر وي وا شعارها او يختذي بزوه ده تاسو له پیداکړو دینه دا تقل تركنه په تیری ته کولا چې تاسو اساسن اسباب ساماننا ومتع الاحين او سیزونا دیست عمل تر سوخت پوریم اصافا اصبابو مطان دیست عمل سیزونا الہین تر سوخت پوریم او صلو رم دلیل عقلی الول نے چیزات کنو دو اشتم واللہو جعل لکم اللہ گرزو لیست آسل فارا ممان خلقا با غصنچ اللہ پیدا کړي اگر کو غرو نری کوو نبوٹی دی اوکا مکانو نری ابادی دیو اللہ ایو بلسی زن نکانا وریس سی پیدا کلی ظلالا سوری چخلق اگه کے آرام کئی دمکی و جعل من الجبال اگر ذولی استاو دفارا در غرون اکنانا سمستیو غارونا اکنانا غیرانو او سمستی چپاری کتاسو حفاظت کولی دخپل زانو یا دسارو دباراننا دو دا شان د تهز دو په ورنه چې له نه د دشمننه وجعل لكم اگر ظليل تا د پارقمسنا تقيكم الحر اج بچي تا فو د گرمينا او کله قران مجهد هاته په ما ته دواړه عذاب کې لگا و سرده خلاصرین وي څنګه د گرمينا هم بچي ا د هم بچي د سردي ولې ذکر نکلا د عربو کتابو جو د اغه داسه ملک نه وکنه ها نو د داری په ذهن کې وې ته تقیکم تاسو د ګرمینه بچی د خصوصیت سره د ذکر کړه چا علاقه لري ګرمینه او د خواته علما دغه معلوم کړل دا کنه چې نن د قمیص نه ډیر کار دل تاغستې شي سمره سر زیاده په چا پیرا کې دل او بیا قسمونه د قمیص کنه ندار ګرمه نه ده سرځنه تاسو بچی کنه ظاهر سبب ده ښه کوله کوي کنه په نسبت سبب ته کړی نو اسباب هم لا پیدا کړی نو کې اوسره خامخداوی خا جزو جامانه چې موده قشنت به هم بسره ده کې نه دی نه کوونه وذر علی وربت جن قسم ذکر کیږي چې سره تعلق خو وذر علی اقمنو تقيکم باثکم چې بچی تاسو ځخان د جن تاسونا شده تیز گزارده نیزه غشی توری تینا پی بچکیگه مقصه کن در جنگ ما بچکی اینه دا اگه در زخمونه در خوگی دونه زغری دوست پنی اقا قمیسونه پس <تصفح> با یالی دلی یا نه جا <تصفح> در جال پشکلی کلی ولی ولی ولی و جاپیره خود خمیس تجور شویده که در جال چی و نره نره کلی خورده اجایب گر کشتا دیر روی ده <تصفح> و علم عالم چه دا غواقی وجودون سنگو دا خلقو طول مراقی دا استعمال کردی وصپن وصلی با سرابی جیحادون کردی نی داوی چه مستر شویو نی داوی چه مونگو کی شوی تکی شویو ولی دا اللہ دا دین محبت پی غالبو کنه کتام با امسو دا دین وصلی با زکر چه پورا وزانو و بس دا اللہ محبت پی غالبو نه کذالک یوتیمون نعمت او دارنگی پوراکین نعمت قبل علیکم لعلكم تسلیمون لذا بارا جتازو مسلمانا جاء حكم امانئی تسلیمون جتازو حكم امانئ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُّبِينَ فَاسْ يَقِنُنْ فَطَابَاً دِي رَسَوُوا اللِّي اخْكَاراً تسلل لده پیغمبرتاً جستافة موارسة دي رسول تقور دير فكر وغمك واخر يعرفون نعمة الله دي فيجن نعمة په جنین نه او دا څومره چا بیان شو تر دې نه تاسو کو دي بتاته وی جا او بالکل داشتا مینو باندې نشي راغله نو نو سواله وکه تاسو وکه نو سلام مرتیات له وې جماغ کي اور دې خبره ضرورت ته نو دعايات ورته وې جماغ کي شو والله جعل لكم من بوتكم سکنا نار دی وچ نعم بالکل دا صحیح ده نو جاء وجعل لكم من الجبال اكمانا بايات وتروى نعم وجاء نعم بالکل صحیح ہے نعم وتروى وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا دا في طول الاجزاء ذات بايات وتروى وكبوي نعم تردي قر جديد زيlaravelس كذلك بيوت من عليكم لعلكم تسلمون اللہ ورما نعمتنا برکلو نو سلمان شکنا حکممن نباید چې من دا کړه سلام انشم فوالا فوال الاعرابيو وله روانشه نو ګور یاطرا ہے فاین توالو فینما علی قلب الا المبین اورغه شانتی یعارفون نعمت الله بیش نعمتنا د الله ثم ينکرونها ابیاد اگینې څخه خلق بابا کی دا ومنو او اکثر چې سودی کنه نار کافر دي انکار کوي ها بازه بازه بابا کی ایمان جوړي غي پوش نارې په او بالله چې ګور اول خو اقرار وک کنه 14 سته بالکل ټک دا, دا. اجکل خبرد عمل او ایمان دارل نور به یېونه منل بسرین وی چې يعرفون نعمت الله و ضربان دي هم نه چا دا, دا لن نعمت دی. فقدور دويته د دې غو بشکریا ده ټول که کنه او خبره عمل او ایمان لراشي واشرهم الکافرون نبی اپ کې نه دی ده کافر دی مشوقون د دې نعمتونو انکار کوي چې سپاوره طاریکي اوري وروړي او یو نه ام در خپل نه لړکیږي بل و او بیا موږ راغې انکار کوي و وی دلب بیا عذاب تیار دی بس کې دی خو نشي تخویف ذکر کوي اخروی او دی دینا رسوش پگم باعت دی دی باپ صرف دو صورت النحل یوحی صرف برشی رد شرک اعتقادی او خرکی بیا اخری صرف رد شرک فی علی باوئی پا دی باپ کی تخویف دی تفصیلا رد شرک فی دعا او مکالمہ د دو وشرکانو دار اخفلو شرکاو صرف جہنم کی او عظمت دو قرآن بذکر کے امور مصلحہ لا ازاب دغه کې دوه لپاره او تر غیبات دی ایفا یاه تا چوا ده پور کې او هغه واره کله شي ماته نه کې و, و يومنا بازو تا غره شمون براپور ته ګومنه کړل اومتن شهیدان ده هر یو امت نه یو گاوا ثم لا یؤذن للذین کفروا بیا با اجازه اون کلشی آی گثار دا چې کافراندی د سې اجازه ته چې دی او زه را کی ادي خلوال دکي بالکل نه قادر ہوتا خبر کول اوذر بہانے کول اجازت به بالکل ولا هم یستعتبون قالوا بدین توبوا واستغفرو توبو جن استغفره چېب توبو واسې چلار ورځی اخو دنیا کې به الله راضا کړي نو دا غو مقام خو دین نه کنه خو استعذاب ستوي چې تعلق ديوش وی او سس چې الله به راضا شي ناه دارو عمل غوټه دې رښتوبې خيره اخو دنیا تا ته به موقا تا ته حکم چې کا سل د توبه ماتيږي نو خیر بیا وبس بیا توبه کوا بیا در نه مات بیا توبه کوا هغه کار څومره pore کېدو بزرګونو زله اواز یا زله اجازه نشته الله میستعدوون د توبه طلبو اقبل دینه نکيه ها او نه بعدین تضغاست شی و اذا الذین ظلموا العذاب ارکل ا جوینه دالم انا حساب لرا فلا يخاصف انهم كم بنکل شد دینه کمید الفوقسمدی یا دج دغه عذاب په سختي کې کموشي او یا دج دغه په هغه مدکه وقبار شي چې نور ګنن موته چټي وشي او یو ورګي او ساتوت صبر کې نا بالکل به بقیو سکن وق باندې فلا يخاصفانهم کم بنکل شد دینه ولا هم ينظرون الا بدتوقتی شي نږه ورته دا کتل چې بس بیا به فری خو دي چې موږ وره وته باندې کور بس ورونه قابل معنی کې ولاهم يوم ظالمون نوبذت مهلت ورکړې شي چې څنګه عذاب وي د جهنم نو واستري نه غینه مونږ ذکر کړي چې دا چې د جهنم ځان طرح کې رواب اخلي لکه چر چې دا نه باندې راشي مې وته بیا ګوري رسولي دا چې دی راکلی او بیا بودا محلق بالکل نیخا کتیب و ارتنشداری رضی اری خبر و ایدارا الَّذین اشركو کلاچووینی مشرکانو شرکااهم اگا اخفل معبودانو شرکا چیزی پی عقیدو قالو دی بووی ربنا اے رب زمونگا هاولئی ها شرکاؤنا دا زمونگا شرکا دی خا دی استازو شرکا دی آنو او کستازو, کستازو داخیر چی اللہ سر شرکان د اللّا قول رئيّ رئيّ نيازره ده ده شوكاونا بحر قسم شوكاونا اللّا بي نيازو من الظاهره نجيّو ده ده ده من شركاونا كمون الّذيّن كُنّا ندعو من دونك اغا شو من جا شراب الالبوم سواستانا اللّا تظم معبود وي او لايقو رده چه تاتا بلنشو وي خمون جو رده ده شرکاوی لده اعبادتهم کلو اراب الالبوم <متزق> فعل قو اليهم القولا ناغی براوغ ورزوی دیتا جوابا فعل قو جواب بو تراوغ ورزی <متزق> چه درغ جواب او ظاہر بکی دیتا قول دیتا قول پر حدکی اِنَّكُم لَكَاذِبُونَ چلقن انتاس خامخا دروغ جنیائی و دروغ جنو تاوزمونگ ایبادت کللی تاوزمونگ شریکان که دروغ جنو طول مرتاسو په دروغ کتیر کلو او بانیانو دروغ جنو رو نګورنګ یو هغه ارزښت ده چې هغه بندا په شکل کې د غجنې جوړ شوې ده أنا مو بوت ناغه خور اوس خبر نه نو کال له ګویا کې دي ته ویونکو دي ځین هغه مخلوق ده چې هغه بندگان دي بزرګان دي او پدشي وي نغې کوم دي را حاله <سؤال> نه خبر انبيیاء او ملائکه صالحین بندگان دي چې دي بعده څه وړي په دنیا کې او تاسو پوري باندې منښت کیږي راهمدش او ته شي غیبانه تیار اکیگی، تمت ساتلیشی، پریاد و جڑا زاری محنت ورت اکیگی، دا لغی عبادت تکنه ندیب هم قیامت کرو کرو زی پا دیگ پلو، چا عبادت کرو مشرکانو بانده چه اینکم لکا دیبون او اتاسو خودی سخت در او جنید تاوست چاویلو چه زمونگ عبادتو که ندیب بیار اخفل دلیل ہوئی خوا چه رسوو ای نمونگ اتاسو عبادت کهو اتاسو منگ مناک انا لا پاک مون تداسه پلار کې سشي لګولې چې بس مونږات لري نهولې هغه مخ کې چې وي نه ش ان الله کله الله خواينه مونږه عبادت نه کړي انبس ششي نه حرام کړي او چې مونږه کوه مونږه سره zina تکلیف نشته الله پرزاینو کداغه دل دی وي ورو بغه چې بس مونږ ورده وله کوم چې مونږه تکلیف را تاورل چې بس به کو کني نه جوړه هم ټول تکلیب او تکلیف پک نهونو کار با کېدل قالقوا اليهم القاولا نغي براولی کی دی جواب انکم لکاذبون تاسو دروځنی آئے قالقوا الاله یودین چبل جوړ نشی د ملائکه تبیظهارو کی چی اوس مونږ د الله سره ور او کیخه قالقوا بان عجز او تابداري السلامه خپل عجز او تابداري بخارکی چموننن منوارص داګه بیا ساده ها جدا وریدا رو جزاده دارول عمل لري دا نومه په پهاحتم شویل و ظله انهم ا رقبش الدين ما كانوا يفترون ا جديزه ان ما جوړول كلا داروجي د لريح كار کي ټول مخلوق مکه فریاد کي او غار کي مسپروانه کي سپهاله دنیا کې دي غاله خويخه دنیا کې وړو جا خبر نه الذين كفروا اولخلقوج كفروا وصدوا عن سبيل الله اولنه خلقوا ذلك اللهنا زدناهم عذابا زياد لكم دي د عذاب فوق العذاب فاصد عذابنا بما كانوا يفسدون صبد دي دي, دي فساد ك نيو امنا دارا جورا دا حقنا بنشو انه خلقهم بنده حقنا فزكوا لجوجهنا عذاب دي دائم عذاب پدې وځري څخه لکه باندې او بل دا چې ول عذاب ولا پدې باندې چې روي ګنا اکیلو یې ای راي هيوا اجمونه پدې باندې چې بیا په هميشه کلک شو عبيدنه ساميشوالي په کلو زده کوله زياده عذاب دي ويومنا باثو ابار الشراب اور تبوكمغا دي كليه امتين شهيدن باريه امت, امت کې گاوا عليهم پدې باندې انفسن جديد نفسنا اول خدایي ورته کومه کلام ذکر کړه <coughs> جدا حال بئی <coughs> او بیاد شی انبیاء پی گواہیو کی چو دی دا امت داد شرک کارونا کری اگر مقابلی کلی از اون جن کی اروس پیدا امتم امت گواہش و جئنا بکا عرب اولو تا شہیدن علی ها اولاؤ گواہ پا یا پا دی امتو یا پاگ گواہانو چچا گواہیو کلن آخری گواہیو پیدا نبی علیہ السلامی <coughs> بلی پا دی امت بم گواہی کئی کنن ادا گوائبا پی کئی کنوریسوی ندا خبووی چای اللہ دی امت دا قرآن دا نبیرتنی ولیو ندایو خبر اکمانا چرا اللہ پا عدالت عالیہ کی دا شکیتا حکم دائر کی دی امت دا قرآن مقابلہ کلیو ندایو جرم لگ دے ندایو خوشی بیا لطین و دشمارین باہر دی اللہ دے تون پل خصوصی رحمو کی ولازلنا عليك الكتاب عظمت ذكر دا قرآن. دي دي نن دا قرآن. کی ذقران دے سے کدی بسراو لو چتا تنندا پروت قرآن سبا جرمان په عللته عالیه کې نبی رسول الله داو کیږي نوراشن مختله اصلاح وکه بيار مان کیسه پیدنه کی نوراشن قرآن سرا روغ اوکا صلح قیامت کې وی اډير وې ته ضرور د خپل رب دا موسم خوش خوش را خوشاله موقع ده یو بنده چې بنده سره سول حوشه روغوش نړۍ دمه شي خوشاله نو چې د سره روغو کی نو یقینا چې دلته را خوشاله خبر علاخه او څوک یي چې ولې زمونږ د کله سره روغنه نو څنګه روغنه چې هر سویلې ځایه او د حالات بو چې د فسن نو دا, دا باران نو او د غريلو مسائلو دا مسائل یا دا مشکلات دی کنا نروغ از حلح نشتا کنا نازل کرده مونگا پا تابان کتابا تبیانا لکل شئی او دیر بیانا دا پاها دا هر یوم سلی ضروری او خصوصا پا مسلل و توحید او. چه دمرا تفصیل لی چه بانده زنین کمزوری چی اللہ دا دا بس ذهن ترازی کمزوری چی تی خب غودا اهدایت تی او رحمت و بشرا للمسلمين ازیر دا پار دا مسلمانان و یو صفتو قرآن ام مجید الکتاب درم تبیعانا دیر وضاحتو تفصیل دید دا بیان نیسی اواقل تبیعانا فردقائق دی پاکی او درم هدن حدایت تسالونم رحمت تی اپنزم بشرا زیر دا پار دا مسلمانان مسلمان خو خصوصا دید قرآن سر تعلق ساتی وان مړه نارینا تنانه ټول پدی پوه شي چې دا قران مونته سوې که یو غیر دینه کړي ملاو شي نو زه تاسو ته ویل چې قران کې مونته داده خبرې دي دا د تعلیمات ته په دیوانه بغړې ورور دي ورته قران دې ته بیان یو نمونه ذکر کړي چې څنګه روزا حتې دایا آیات روز ته کوم دي نو باسرینې دا لري په نمونه ده او دا شانته پکې عمره مصلحه او د بار د عذاب بن راج بما معاشرا تو قران قرات علو کو ساتو اور ذا صفات فضائل کے راست ان الله يأمر امر بالعدل یقینا الله حکم کی بے سر سرا ولاحسن والاحسان ابي احسان سرا واذا اذ القرباء او تو حق ورقولو قلوانا بيتاه القرباء قلوان سرا ان حق داري ذا قول بذي دار حکم وينها عن الفحشاء والمنكر والباغي او منع وكيده بحياتنا هذا المنكر كارنا هذه سلمو زياتنا قرسمنا <تصفيق> خبر راجم اكلي دريدا ذي كي ادري رستم دري ما ان امر دي دري, دري وانا مالا سب خبري بدي راوست اول ما ولي كلي <تصفيق> شفر القران المجيد نصر داي واحد نازل شوري نون دار القران دا دا اجا کا پیو خلق خلق لپاره بیکه سن دي ویلي ټول خبره بقرہ جمع کړی دي کنه وګوره حکم باعدل سره عین الله توحید او احسان شفقت علی الخلق مخلوق بما احسانو کا او پزاین کې خیر پیدا کا د نورو لپاره ځان نمونه کا په احسان دی او خلق پهلوانو لري که حقوق او منع عد ظلمنا چاغ درې څه مې روز څه ذکر کړل نوورې دوه خبرې دا لا حق چا واحد ده د بنديان حق چې وګو کولای عبادت ریحانه او شفقت په مخلوق او درين منع عد ظلمنا چا غره به دوه لوږه لافت ده حق مو د بنديان مو منع ده ظلم او د زیاتې د کارونو نه دا درې خبره جمع معاشره کې راغلي دا له عادت ده فقيه عذاب پیدا پکی لري ترڅو کومو مصلحه <تصحيح> لذافع العذاب وی چه سمرا مسئلے مشکلات اپ خلقی یو دا خبره چاره واسطه ځان کي وسوګره پدې کې سمرا را جمل کړې حکم دی په عدل سره بصریح سره په انصاف سره و بصیرن بارے کې وضاحت کې وګره په یو عدل کې سمرا څنګه ور وسته واقعات اعمال اخلاق معاملات جذبات دا به انصاف ټول د الله حکم tali دیو به خپل زور نه کوي مده تو عدالت انسان دا به انصاف او د قران پطلا باندې tali چې تاسو کې د قران پطلا څنګه عامه ملات عامله اخلاق دا د قران مجید پطنه کې چوتله ایجاد څنګه لري ته بلی وې tali دا خدای عدالت بیان ولې احسان حکم دی په احسان سره اویل سلام ویلو احسان سشری انت تعبد کا انکا تراہو فا ان لم تکن تراہو فا انہو یراکو چہ تود اللہ عبادت دا سے ہوکے چہ لکت اللہ ہوینے مقاما کتینی من رتاہ ہوینے کنا نو چہ دا غیب ازور کے زان سرستے ہزاروں کے عبادت کمنا اللہ رتاہ لگوری ہوینے میں نو چہ سن عبادتو کی او فسرین زکر کی چہ دن ایک ایک کو او د نمونه کې چې خلک تاسو و او باغی شو من انقلاب راځي چې خپل ځان او تاخير لپاره د نیکه خدلو یو نه منو ګرځي نه دی احسان هل جزاء ل احسان چا ته ده تور زده دی نبی اساس لپاره بالکل بدل الله جنت نو بلې کې دارا او ایتای د قربا کې حقوق العباد چې مور بلار نه او دل خپل نفس نه واخلې د ټول مخلوق او د خلق پلوانو د دې چې کوم حقوق د نه پتامه لازم نشته الله ادا کې وانه او له بخښه کمنه کی د بخښانه والمنکر والباغيو ادم منکر نه ودو ظلم نه د نور ذکر کړو د ځای درو په مقابله کې ورې بنده کې دعا درو نور پراتي شي کله د دا خیالو نشي ساتل او دا خراب شو بلګنه بیا ګور بل سو جوړيږي بخښه منکر او باغی پده انسان که دنیا و قوات ته لنه قوات بحیمیه ورتوه شهوانیه چه پده انسان مادر اقبل شهوات و بحیمیت غالب ده تو کدیف غالب شو او دنیا اقبل و طولخ اتاکر و بیننس و لروان کو نده که او فحشا رازی بی حیائیه طرف تبا روان شی یوش با دنیا پده که وهمیه ده شیطانیه ده چه ده پده اسک وهم کی مبتلا کی داکی سره کشی او شیطانت راولی چې د هغه اثر د بدین وشي نو بدین کې دی هغه چارو نه شورو کې چې هغه بدین کې نه دی هغه وته دین وای منکر چې عقل دا کر. غلط کار دی نا ناروا کار دی نو د عقل خلاف د معاشره خلاب د دین خلاف ها دا ټول خبره بلدن کېږي ولی دا باندې هغه شیطانیت غلا بش کړه شو وغالب شوړي اډریم په دې انسان کې یو قوت غزا بیا د زنده‌سر غوند صفات ته د غوسی چې هغه په د غالب شي نو دې دي بیا پدې نه لري کفچاورګه دي. د غرمال د غزه عزت ها هغه واغستو دغه حق تباو برباد کو هغه باندې ظلم کو نو البغيه وي چې ظلم بیا ذکری نو دا درېوا له قوتونو به الا تدبوساتی چې دغه قوتونو په ځان کې خیستاو د علاج راولي چاد الرحمان او تائب القرباني ګورې هرې بيمارې نو چه دل اینجکشنو شی ده دوایه اخری نو بعد دوایه که دا سی جراسیم اخپل چه اگه دا مرض دا جراسیم راقل اخری ختمیه دامنکی نو بندروخ شی نو دا دریسی باتونه چه دیر خطرناک دی که دا انسان که طول را لخده باغو که دا پا دی پا دیتا باس آتی چه دا دریسی بات پزان او دی وجه چه دا جامع ده د قرانه مجد ټول تعلیمات او خلاصه پکې راځي نو خلیفہ اعلی عمر بن عبد العزيز رحمه الله هغه اعظم کلوت رجومه په خطبه کې به د خامخاته سوای نو تباه وي د لپاره چې خلق دا وړي او د صفاتو ا ست ځمانه د پسونه تخلیو کې او پسونه تحلیو کې سو باندې ځان خیستګې زونه ځان بچ کې نو د هغه اعظم کړو چه حدیث فاقی رازی؟ اگر دلتی خوبی چه خیال بساتی کنه دا منکره دا باقی نا نویلیو ما من زنب اجدرو ان یعجل اللہ حقوبتهو فی الدنیا ما عما یدخرو لصاحبه فی الاخرت من البغي و الرحم حسی و گناہ دا سنشتا چه اگل آئی قیر دی خبری؟ شا کی دی بانده دارا سرده چا اخرت کے ولو هم سزا اخری کرده دا اخرت کے باقبل زیره دنیا کے ولو هموار نو اگا بل گناہ و ظلم بل گناہ مشتا سده من الباغی چیو ظلم ده وقتی عطر رحم او بل قبل ونی ختمول ده داد زده تی بناو انرے چو پہده سزا دنیا کے رارا سی بانده تا دا, دا شانده اکسام برسیفی اگچ دا یا تغوری دو حبیل السلام در آگلو او دا خبری او دایا تونے غوری دل نبیاغ قوم صرا دگیاو لاغیو تیزا بیخا چما خدا پیغمبرو لیدو اینی اراو یعمرو بمکارم الاخلاقی وینہا من ملائمیها فکونو فی هادل امر رؤوسا ولا تکونو اذنابا ما خدا پیغمبرو لیدو چاگا دا مکارم الاخلاق تعلیم ورکی دیر خیصتا اخلاق او من عاقید ما کارا خبرونا ارداغی اخلاقو دا خلافنا نو تاسو بدهکار کې و رسته کې غهما به خپل مقلد او دې کتاب څه ولو غردي لکه موږ غردي هېنه لومبشي دې کار ته رسته کې غهما قران جو چا ورې دلو باغ دا یو آیات بالکل جامع درټول قران کا کبه دې یو آیات باندې چا فکر او سوچو عامه دې وګورئ کینن جمع شرم ښه استش یاي رکم بيان کوي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ دِلَ بَارَا جَتَاسُ عَيْدَرَتُوَ دا بیان دیکن اداللہ رب العزت اعوذوكم تاوستا نصیحة تاواز کی اب اچکین دن اقصاننا کتب اخشاو منکر و بغی اختیار کی نستاب سجون دی دنیا کی تولو رض بر بس خطر. نوز صرف ذکر کړو نو ځکه نه صرف یو خبر راغلی چې هغه وعده پورا او وعده سره د ایتکه منځ خپل نفس ښه او کنه چې دا خبر به موږ کو کړو نو دا, دا مسلمان وعده ده نو ځکه دا لپاره تاکیدات ذکر کې چه ګوره وعده پورا کا نو ګوره په سورت یقوم باندې دا ذکر کې خلاصې کی دا ایفای عهد د لپاره ترغيبات دي دولس زواجر دي چواده غره ما ته نه کې مقام کې یو لګرست رازي واهو به به اهد اللهي ابو رواليو کې فوادو د الله باندې دسان احد ته کله چې تاسو وادو کې تواده مقام دي حدیث پاک کې رازي لا دين لمل لا وحدل تاګه څوري جن نيشت چې هغه په آداب باندې پورانه نو آداب کو سره کې دین نه کنه ته یې چې من سو مخکي نو عدل و احصان و اتایز القرباوان دی عملو که اذا فخشام و مکر و باقی نظارو ساته دا وعدره و دی پوراوالی دا اول ترغیب دی اتاکید دی پوراوالی اوکی وعدود اللہ باندی اذا آهدتون کل جتاس وعدا اوکی ولا تنقضل ایمان بعد توکی دی او مما توی قسمونا پس دا مضبطوالی دا دا دا کم دے کچی حرب دا لا رازی و دی زیونوکی نای کے بحث سے جڑی ثوران بیچ پورے عامہ تا نک اوجدا پکنی دوہرا جملہ کے بتا کی دی او ترغیب وغا دا اول ترغیب او پورا کہ نظم وقد جعلتم الله علیکم کفیلا و یقینا رجل الی تاسو الا لا تخلو ضمن بندزی ما ورا او کفیل جلل کفیل شو کہنا تا قسمو خلنے مطلب دار تا اللہ بزان مالک کفیل کو جلل تمز مواری نو صلی دا قسم خلاف کی ولیدواعد خلاف کے او درم تاکید وترغیب ان الله یعلم ما تفعلون یقینا اللہ پوئے گا بااس جتا سو کا وے استاز رٹولو اعمالنا اللہ خبر دے نکبو ادا ما نیفا اللہ ته خبر دے اجر بدر کی اجر خلاف بیا سوال درم زجر ولا تکونو امکیه تا سو کلذی بشاند اگلی و النساء نقضت غزلها جما ټول بغ ریشل من قوت فصدر کړه مهنتن انکا سا ټوکلي ټوکلي خلک را جمع کړه نو کو سيو زنه انا مثلا او خلق را جمکی لگیا دا کار کړی خلک را جمع کړي خپل لګیا دا ټول ورځ ریشل کیږي او خلک نو ژراب ډیر باندې کړه اجما خامش نو ویچول کې راوړی 13 کې چړکه 13 کې اجور چون خلیوته کړه نو بسمی بسمی کې خپل د رئیس لو جوړیار لوي شان په عالمو کې کنه انبيي رسول الله موږ اولاد ته زنانه و تا كتابت لیکل او دا خبره مخه غزل او توخي رشل او صورت نور او توخي پرده باندې نعمت ملي کې پرده کې نه ستونزه نه لته رشل ادا سيزونه کوي اجازه ده کار سو کینو دای په جون کې ډېر لوي برکت وي الله او چې دنیا چې زله تاثر او کې تعلیم او تناغي د مثلي بیا لري پیدا کیږي ناخې به ریشه وکړو ټول آوازو ناخې ریکه به ټوکړې کړو نلابې ته نه خپل واعده نه ورځه تار کبري جوړ کړې کچا تار دې ټوکړو وازه لګیاي واعده دې وکړه هرڅه به څهار آوازونو ټوکړې کړو چې قسم ماته وستا دا مثال دی او بسلمي د عربو کې وځنه نه ولا قداسه قلته چې خپل او سلورم ي ت هزونه عمان کو نزي بينكم سبب قسمونه دقل به کو سبب د پسدو پپل میزې انونه عمتون د دپاره چ جوړې یو بليوجمع ټولي ه کي من ع چغډیر زیاتوي د ديړون ب جاتنا عرب کې خو قبالوجمعتوننو د یو و سره او قسم جز بسستا او سره است او دوست د ما دوستې دشمنو می دشمني بييوک نشيخوابيوك الجبل. تولې ته دې راز اسلامي دولت دی یا طاقت زیات ده مزه حفاظت پکره تديبه په ځای پرې خو د دې قرآن ویدانته کې فساد جوړه فساد نور ستوي د خلک باندې نکو فساد جوړ کله په مننه اوس کې چې یو جماعت او ټولې هغه سره دې پرې خو یا داګه په نسبت د دبل اربامل اوس چړي رزيات تمال دولت ته لاله چ پکې راغي نويدا سمنه کويخه او انما يبلغكم الله به يقينا ازم يقي بعدا زمانه الله بده سره تا فهمته حال دي ګوره دغه پهل نشي وعده کوي موږ ته او ماتواله ونه کی او سپغم ولوي بي ان نلكم يوم القيامه او خامخا بیان کوي تاسو بروز د قیامت ما کو نتم فيه د کو اللہ بدا پیسا لکی بیان برا تکی دا قیامت پر روز بانده دا دیکھوارے غفلت نشتا پاتکی دل نشت دارے خبر تپوس بکی گی او د وعدے بارے گی ہو قرآن ویلی دی مکی روست برادی صورت بن اسرائیل کی اننا الوحدہ کانا مسئولا چل اللہ بدا رو عادے تپوس کی گوارے خواست او خصوصا دا توحید دو وعدے ولو شای اللہ کشر خوخوید خو اللہ لجع لکم امتا واحدا نظر زول به تاسو امتي او داول خلک تولي تولي دي امتون ديزان ځانله يو اين شو کار زول الله وياو سګران نه ونه ټول به ميو کړي وي کوم ته حمو يبلوكم الله به چلا بزر باندې از مه اقوما ولكن يضل من يشاء لكن الله بالاركي او چوها لري ويهدي من يشاء هو هدايت چا د چوها لري متاسمنه از مه خي کنه کوم بګه هدايت لار اختياري ګرواله او بل اگر اچاد گمراہ سامان اختیار کو فحشا منکر بغی تو بور اکنندس خلق و سحال دے خیستہ اخلاق و خبر نشتہ خود فحشا کارو نیدی پا کور کے په دکان کے پا بیٹک کے پا اجرہ کے ہی دور پسید اس خواہ دیکھو دنیا کا کارو نیدی فحشا بے خیل کدیم تیر آشے نمونکر دے تو لی خبر بے دینی دا او بغی چاہ خواہ گورن دمرا تا سره و زیادی تو کدازه ګمرا پاتشم الله سره بس مهاه حقېګم او وم ذکر کې ولا تس النا خا مها تاسو نه به تاسو تعملون دا عمل چې تاسو کاو تاسو په عمل کې هره لري خبرې دي چې واده به تاسو کې قرآن له سر علی ګلو لتو تس النا خا مها نه تاسو کې خلاینه او درې زجر طاره سلسله کې ولا تخذو ايمانكم همونی سیخ فالقصمون دخلا بینکم فسادو سبب دو فسادو فقفل مینس کی چطا کو <تصف> نو سچل دو کو توقورا فتذل قدم بعد ثبوتها نو او بخویگی قدم ستاسو فز مزبوط آلینا نو ده اتفاق قدمو غز ده نه اتفاقیشو قدم خود او خویده با استقامت قدم و نوز و تشکک و تردد قدم شو خس کو تحصه رو خودکانا و او بذل بیا اگر حق دن کم خون ندرکی اوز انده پاکی آره و قره فتظل قدمون بعد ثبوتی ها بل داوی مفسرین چه دا اتفاق قدم خونو خو تا قسم دا ماس کو چه دا قدی خبر قرآن ذکر کلو دا عمل نوچه داره مات که نسجل بوشی فتح ز الله او بخوهیگی قدمون بعد ثبوتها قدم استعصوا بس ده مثبوتها لنا ده ایمان او ده عرفان نا ایمان او ده عرفان او قدم بستعصوا بلکلو او اتم و تذوقوا السوء بما صددتم او بس اکه دعسوا او سبب داغی چبان کلی دعسوا خلق عن سبیل اللہ دلارد علانا سبیل اللہ دلارد علانا سبیل اللہ دلارد علانا مسلمان اتا نچتا بے لاوزیو کرا نو هندوب را پاس یا مسلمان نه غوړایمه وا د خبره کومه کنه غلا ولتیو ګډون خنه کومه دروغ نه وایم ما جواری نه کومه بدکاری نه کومه هه هندوب را سمرا پاس تا سره جواب نشته سیکبر پاسی تا ته وایم ترکه مسلمانې تعالی خپل قران درځي نه درځي موږ درځي داوره کلمې درځي شپږه تا نه درځو یا ته درځي نه ها او جلل سره دا کومه ادکلاته ماته نو باندې سره دا هندوی له سره غلیو مسلمانو وته وی غنم راکه قرص باندې تاګه وی راځه کنه می شور وکړو نو یو جو په یاو نو مسلمان دوی یاو نو بیا به نو هندوی دوی مسلمان دوی دوا سما د الله نو دیو پیغمبر کې پرهودل دا کومونو هندوی اته نو په سما ته په درځبیان راکه یری تا بجا خبره نه کوله خلاصه دوکه لاغله ولا بیا بیا تاسو نشئ تا نو پیاوونه نو جته نقصان کې او اګه ماته خلق ذر دین نه بنکه غینن ګوري یاره ولرکه سره دا مسلمان دی ده ما فدت الله خلق ذر الله ر دین نه ما نه په خپل هم نه کنه خلق ذر دیواله والیس عذاب عظیم لهم استعد با عذاب کله چې د باندېانو خپل میوزګ د واعده تاکیدات ذکر شو انو مړه روان دي نور په سي د الله سره واعده چې کومه کړه ده راغیو خیال ساته او کنه باز خلک د مخلوق د واعده خیال ساتي یا دې یره یاد ورسره ژوند نشي خدای الله د واعده خیال نکي نو داغه تاکید او سره رمځجر چې واده ماته نکي ولا دسترو ماخله تاسو به الله وعدت الله بانه سمن قليلا قيمت لجو اسنجه پسوتا سره وك او د دنیا لالچتا سره او وعده دنه انما عند الله لسم یقینا اغازو جل الله سره دالثم ترغيب او تاكيد ده هو خير لكم اغبر دي استاد پاره الله سره چکم اجر او ثواب ده ان كونتم د عالمو کې دردا سو پويګ ما عندكم ينفدوا يقول لثم اغازو تاوس اغه ينفذ ختميږي مال دولت او چې سبينه ته پاريوله د الله وعده یا سړي هغه چار فرپاتې شو اغه وفا کوي کوله کوله خلق په توکشه او د دنیا نه ځان سره کوسونونو زمرا دلل د مال دولت په اړه خلق کړی چې هغه ودونه دي نو څه چلو ځان سره وره بیا رښتو ارمن کیچیا یا سړیا د دې اولاد د فارما سمر ذل منى وقل سمر نقصان اتكله ها امنه غيده لګيادنو تمام باندې رايسي وې دا تک وجه چې تاسو ته یې کوه من نه غيتا تعال ودرول کتا نقصان نه کولې حق دې نو ولي من متابل الله صلى الله عليه وسلم نه په فان مال باندې ته هغه سر prize چې الله سره دی هغه عند الله باقو هغه سر چې الله سره دی ان شفاټ کې دونکري اجر او دولسام ولانا ذي ان الذين صبروا خا ما بدل ورکم اي خل قلا جو صبر کي اجرهم اجر دهغي بدلاري بياسن ما كانوا يعملون فخاستا غا عمل جديکاو وعده پورا کولا کثن ماتول نظام بچاو سلو زواجر او بينظم رست او دول استا کیادات او ترغيبات ذکر کلا او چور وعده پورا کړه دا وړه خبره نه لکا بشاره ذکر کړي مؤمنان شيغه اور با نعملو کو اللہ وی جن دل را کوم خيستا من عمل صالحان هغه چا عملو کني کو, کو من ذكرا اوثا دار نبی یا سنانا وهو مؤمن ادير مؤمن دا شرط و شرط دي و لري ها جنو مين وي فلنحي انه حياه طيبه پس من دا جن خيستا جن, جن پاک طيب پاک جن بوله ورک چبایګه اعمال هم ډیر وي رزق به هم خيصت وي اوردر د صفات جنم وي خيات ان طيبه ګور دا اشاره مومنان ته یو به دا حالنده چې دا عمل په موقع کې ادم عمل په ثابته کې نارینه او زنانه یو شان دي خو علامه کلکت سپوز به دي کیږي دغه شان بشر عمل کې ایمان به ضروري وي لکه دازي الله وی ته تجنبول ورو چ هغه شو قد افلها من افلما ورزقا دفافن وقن الله بما اتاه هغه سره شو چې اسلام قبول کو هدايت ورته شو او رزق ولور کړي شو پاندا ځ باندې بس دا رزق ولور کړي دې په خوشاله ده په وخت تیریګنو باندې نه د الله څخه نه یې دلته راغره ځکه چته تر مر pore pore re zada lafn le wale او che ma salani o kat ke de roof o zin na gai ke um lan zara zakar mal az yezri ta mehnat na preda na bza tara hera pore kom bza ka gafafan aw allah jo wala sawar tilri na gai ma na qanawat ke je bazi darale pore de btaqwa ma de ro la بِفضلِكَ عمّن مال و اغنینی بفضلک عمن سواک الا مال ذمر طاقت او حلال رزق راکی چې زکه حرامو نه بچم او ذمر را راکی چې ستانه سوا نور مخلوق تنه اجت ناراضه بس داراله وړه ده ده دعا خو له واخا دغه سره بس تاسو څنګه زونه مسلیه غوهم ختم شي رزق به له شي نو والله حیاتا طیبه چې رب دې له پاک کما چې پای کې به د دین ډیر او د دا شانت کانیات به پکې او ویل چې دا غي حيات بیا څه پد چوي وکنه چې دا سه حياته حياتن بلا موتن وغینن بلا فقرن وسحهن بلا سقمن واملکن بلا هلاکن بلا ولكن وسعاده بلا, بلا شقاوهن دا سه ژوند چې بغیر د مرګ نه لري دا ژوند یادي دنیا کې کوم خېستې چې آخرت جن زوري او دغه مال داري بازار کې چ غريبه بابا کې نه اڅحت بدر کې چې بيماري ډوډه سره نه وي اواز شي بدر کې چې چرو ميا هلاکې دلته وتابي پکې نه اواز شي خوشکسماتي بدر کې چې بد قسمتي ډوډه سره نه وي دا جون خبرې نکا قال الله رب العزت شان دې مؤمن جون ورکې او ورونه وله موي ولنذین اللذین صبروا موږ ګول بدل ورکړو دیم بیا ولن نزيّن لهم اخاما قاموا بورقديها اجرهم اجرون الذي باحسن مكانوا يعملون فاستعمل جليكوا نمحكي موي جواده بوركرا او صبر او خسته عمل له اختيار کو دردا کم به اجر ده دغه شان دي یواد وادان لا من نور سقی عمل خبر عام انا رینوغه غبنا نا وک نو الله بوله خیرتجون ورکین اور ريجر بوله ورکيخه دغه وجه تعلیم داو چې اوسړي دینداري کین په کار دے چکور باندېم زور کی چکور ول زنانو کيم دینداري لاسي ایوجه دارا چکو دی دینداري اونې کی بدکاریو کی ها بی شي نبی او جنت کې به سرغړې ملګرتیا نهي رجي دایې داه دا مسلمان زنانو به دي چې تاقدره سره دڅو دي قانون زنانو به چا و دي مسلمانانو سره شي سره به خو مو نو دا هم غو غري دي دایم نو ایمان عمل صحیح که کا وذغه عمل ذکر کوي چا ته لاعات تل قران و مجید بل دا چې دا عمل بارکه دوزلوي چې الله بدلو ور کوي نو دلته دا عذاب خو ډېر به عمل له قران رسول چا غا نه اځنې تر سوال پنيت یو کار کې ابدا دې طریقے وګ چې اغه عمله سه او کېو ثواب دې پکې ونی شي نو ادب قرآن قران فائدہ قران قران اراده وکي لوستو قران قرأ دا معنا داره چې دا دا دا ته اراده وکې دوه قران دوست بلدات خو د باندې د تاریخي عمل لګنه اسمره چې حال اختیاری نه مخبوق دې لیرادی اې د چې ته قران لولې نو څوګه فاستعوذ بالله فناوال باللامه من الشیطان الرجیم د شیطان رجب لښوینا چې الله دا دشمن زمانه واळे ما تمره پر دې چې زماره بهتره عمل ځای نش اچھا ډیر اګه نو بیا به زته انګې کم پټه لوات نو کله به پارهش مارماو چې څوره راته پاتې نه ها ازر زر بیا نو بیا به یاب بعد مشید قران الله رده ظالمنا موسات ادي برا لذهين کې وسوسه اچي نو سوچو نو کې بزما خوب برا لرا ولي ډيره خبره وي الله ظالمنا موسات فتاعاذ بالله پناه واهله په الله سره دا وړي د دشمن دي ان له ليس له سلطان يقين اندي چې نشته د لرا غلبا على الذين امنوا بعد خلقوا ایمان روړي مؤمنان دي وعلى ربهم يتوکلون اطلب بکل رب دغه تا ور او کیناسته اپوخنی ته نه کنا نو پاسم بنا او چې په وژنځیا لږه باندې بو شو کمزوري دا چې می باندې و شرما ولا ورکې ولا شیطان نږه په تیموي یاره لغوانی نو وخت کې بیا له مانځو اخلي خپل نه کار کول غوړ ډینګیر کار کول غوړ نو تاسو خبره مخه تکي نو قرانته 25 دا تا وكل بالله جواب بالله وایا انور ادا په تاسو معلوم دي کنه نو قران وایي انما شیطان یقینا غلبا د ابلیس هر شیطان قال الذين بارخلقا يتولون وجمن چدي يا خخم بابا چدي تا سوي نه هغه کي نه خوده پاني باندې غلا ولا wallahi nam be musyrikun او خلګي چغي الله سره شرك كون کي يا شيطان باندې شرك ينه دي الله سره شرك کوي نو باغه خلقو شیطان ډيره وسوسه دا غلا ولا داغه خلقو نه مونږه ذکر کي چې دا سوق دي ني وره باد خداره ته داغه خلګو چې په قران باندې اګه راځي مونږ كريم بلات ادب ذکر کومکه نو څنګه چې ادب ضروري نو دا یو سو خبر نور دي چې هغه سړی تمکه تمانه اوږه ورته نو قران تلاوت نه داغه د علوم نه داغه د ذکر نه راغما نه ختمي چې کومه وانه دي ا ختمي دغه باکه یو داو چې خلق اعتراض کړي چې اردا قران ته دا شقدره د ځان نه جوړه کپي وزن دې راولې نو موږ ویلو هټه لګل غوې نو موږ جوړه تذکرہ دهو کنه قران باندې جواب کې و اذا بدلنا ايته مكان ايه کله چې بدل کوم غايه ايت بدل ايت باندې منسوخته حکم راشي <تصفيق> مي عادي حکم يې تر وخت پورې بدأي اډي بدلول کول مريض نه تدي راغاله علاج کوي څوک پورې وته دوا يو ليكي نبي اجازه نو څوک باندې دوا يو ليكي تذريګنداسي نه قران نن دا حاله چې تر سره تر بیاد اگرن رسل حکم تو بدے سے طرف سے خلق بدے دراز کو مثلا دین اس خیر وسیع مسئلہ رہا نو حلق دعوی قرآن جواب کی والله اعلم بما ينزل اللہ کو بھی یہ بارث جناز لیے قرآن اگر نازل کرے تنر جو کرے اللہ قالو انما انمفتر واحد یقینا تو جو ان کی دعوت جو بل اکثرهم لا علمون بلکہ سرد دین نبی قل نزله روح القدس ویورتان حضر کروید دا قرآن روح القدس ایه روح پاک یعنی جبریل اسلام اوغان بسان مردیو کلید بلکتا اللہ طرف نے را رسول دیر دیر پیغمبر تھا نو اگر دیر امانت دار دیر بلاریم پا دیر کسا نقصان مدر آگا دیر برادر یا رسول دیر و بالحق انزلنا هو بالحق نزل چو سنگی پا حق سر را روان کلو نسر دا گی حق دنیا تر رسی دیر چو تا میر ربکا بالحقید رب سانا بحق فرا با دا, دا بل جواب شاید باقی کم زور نوکران بل اکثر ہم لا یعلمون دا تول دکم علمی وجران اناس اعداؤں ما جئیلو شا خلق بسنبوئی کنگور آرے سر دشمنی کی او بل پکی دا پیدا را شا لگ لگ زکر نازلے لیو ثبت اللذین آمانو شا مضبوط کیا و گسانو شا مومنان لی دا موقع مناسب غیت آیا او استقلال به پیدا کیږي وهمدان اهد ایت وبشرال للمسلمين ارذر په اړه مسلمانان بے وصفات د قران ذکر کړه کړه د قران نامو کې سمرا مزانین راوستر کړه او اخر کې بیا د ذکر کړه چې جوابات شي ستاسو وای کړه کتاه وای چې دا باندي جوړ کړي نږ تاسو غواړو کې ان الله امر بل عدل او احسان بوشن دا زرګو کې یوه یا جوړ شي نو څو جوګه چې او تاسو چې غوا په سلوې خلکه ته تشیر یا نیم به ته نه دی ویلې سکول کالج مدرسې یونیورسيټي ندی ندیلې نور 차تا نه نه نه نو څنګه د ځان کتاب دوره جوګه عظیم شان کتاب دا تاسو چې دعوی کوي لول علماء بولا غان دا تاسو جوړ کې کنه دا جوړول شي نشي قرآن کې جکوم صفحات دي هغه ته د دنیا حیرانه نه وي چیرې یو خبره دوره چې ست چې د ته خي ارڅو چې مونږه وینور نه پیژنو مونږ نه جبر ده کیا اثر ده ها آ کارې پېشه والے خو دا راځي چې مونږه بډې پوري جو یو سړی بس خوینو ها دا عرب لو لو بولا او زاما اشعارا ہوتا جت کم وقت پر جلندے نل قران مقابلی او نقلا او دات جو صلینا معلوم اتا سو بچو کی لگیا اے واے جگہ اور تخی تعالی سو جو خلق و نفیزنده بو ولا قد علموا زجر دے انکار در رسالت اور یقینا منغا پوےگو انهم یقولون یقینن دی وای انما یعلمه بشر یقینن خایه دا دا قران یو بنده تعلیم ورکیدلاره دغه قران بشرونیو بنده یو صلی ته دا غنده دیو سره ته کینی پاسیو او ماعجمو کړي سو کې یا داو دیو ته قران کوي نو قران موله جواب ورکي چاغه دغه خو یی سړي عجمي ره اخواره بي بي سني نه تاسو ته ابره لسانو الذی یلحدون الیه جواب جبا دهغه سړي چری نسبت کې اجا جمیو اجا می دا فصاحه بجنیستا بللاچه عربی ندا و هذا لسان عربی مبین او دا جبا عربی دا خارا خ خا. مجازری عربی نشویلی د دې یو دې نه دا انو وردی نو دا فصیح عربی خو ګور پدې کې خپل یو جام چې به وقوفانو چتاو په یو دا وا سکو دې شه چاګه اجمی دا. او ته دې دی لګی عربی دته خو دې عربی پخ په نام نه او دا عجمي ته عربي خینو دا همانه چرته منه له نه دا نن هم کېله او چدي عربي ده فصاحته شته او دا, دا الله رب نو ده په عربي کې قران رازي نو دې تاسو نه آشناګنه دا انکار پکوي د جديتګ د چې معلم او استاد شته هغه بنیا نو کې نه دې رسول دي اغان الله رب العزت او د جبريل په واسطه باندې رضا قران را لګي وته دوستار زداشت خو غریتاو چې کومي ادوی اغانې دي هغه اجمنی دي هغه عربي وره زینه نظر زواجر ان الذين يوقنوا ان خلق لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان وروړي بآيات الله باندې لا يهديهم الله هدايت نکې دي ته الله باکو توفيق ورنور کوي ولهم عذاب اليم ار دې لپاره آزاد دې درنه کو د دې د اعتراض دې ځای دي بلاتختر چې ایمان وروړي وروړي این ما یا تلک الذین یقینن جوڑنی دارو هغه خلق لا یؤمنون بی آیات اللہ یمن نورلی پایون دا لا بندی مولای که مول کاذبون او دا خلق دی فق درو جن دی همول کاذب درو جن دی دیبل سوکنا وک یو مخکه کھا همغه زکه مخکه کو ارزیه سات عادت نہ محروم هغه دي پخپلې پروستو زګر ذکر کړي بنا ده عہد باندې او حکم کې مؤمنان او مسلمانان او تا په کلا کوالي باندې په وحده امتحان او د ابتلا کې حکم په تثبیت باندې اين لري ابتلا چې په تاسو باندې خپل راځه خو ګورې کله شي د اړوي چې تا داوا وکړا مثلا اواز ورته دغه شانته مخه نه ګرځي دا داوا او که نه خو په سختي دا وایي ینه کنه او بلدا جو وعده له الله سره نوږه ځای باندې کلاښ مانو کا فر بالله چا چکو پر کو بللا باندې مخکي خوې کنه دا خلک دروغ جوړي ایمان نه وړي په الله ناخذ ورنوا توصل تخويف هم ذکر کړي دا سو والا خبره چا چکو پر کو بللا باندې بلدا خبره ذکر کړي چې هغه یو سره د وخت په بدبختی ایمان نه وړي ناخذ خپل زې بدبخته او دا چی او صدی ایمان قبول گو او اسلام و دین او پیجندو او دا اغین رستو بیا مرتج شو نو دا دیسو لی دی سزا وارا لی رسخت سزا را خوا چاچ چا کبر گو پا لعبانه من بعد ایمانی هی بس دا ایمان اقبلنا نو گروه ادل پا رسزا رستو ذکر کئی خوا تن دی چیاغتی یو تن دی چیاغتی مستثنه کئی خوا ایلا من اکره ها بغا را سوق چہ تما نے زورو قران شو وقلبہم مطمئن ان او زلددہ مطمئنوا دا صحابہ را نبی رسول اللہ صلی او من ہڈر زور تو ہنی نو بس پہلے متا را نبی ثنو دا امارو دے اثر زی نبینہ سلام مې شنوږه څنګه وې وموتمای نوبلی ایمان خو متمای روغذر او بے ایمان باندې نووینا سلام وته چې ان اعوذ فاعوذ چې کاندې بیا unt راګی راځنو تا دلکو اجازه ده ولګار څه وې نشه او چې شنو متمای دی ها ندی ته ضداري چورانی او تری د شابه د ایمان نوورا نو دې و ټک خود دې چ دا جدا شو بل <سؤال> يادې غصوګه ولیکن من شرح بالکفر صدرن لیکن غصوګه چې پرائنات د کوفر باندې سينا فعليهم غضب من الله باندې غضب د در په دالانه ولهم عذاب عظيم الذي فاره عذاب لهي خجتاوت سينطران استا او هو انموغه په اسلام کې تنګ شو خو جننه ته دای شي چې مزي نو الله دې ته ستوري د پاره عذاب عليهم غضب يوهب الله ربنا انتهاء غضب اول عذاب لي عذاب دوله اخرت دا تعلیم دي چې تاسو فوق مجبور کی دا در باندې وی چې شابه د خپل خبره نه وره انکار وک نو ضد کله نو قاتل ولې نه دې پریز او ته بوجه پریزینا رغه بوخلو او تاسو چه باستاشو خبر اما نما یا غیر چه سوی اگه وقت پره خود ظلیت و او او دن دن اگه اختیار کری کنه نو بیار تک او کنه باستاشو سر رو مخیجا ازا چه بسره سره بسر رو موارا نو بیار دربانده غضب ده و عذاب ده دست هزار ده مرتد شده آغا عذاب کپره چه بیا قتل قتلو لی یو خواه چه بیخی پا سچتو با باسه بل ده چ نو قصرین اغنم ذکر کیچه دلیبنی عبیس او بیوکا عبیس صرفو اغاو نو قرآن و لازغرانا ذکر اکرخوا <تصفح> چه ایمان نگو رواو نگو وعدا قرآن نگو رواو نگو وعدا قرآن نگو سبب ذکر کی ذالک بینه مستحب الحیات الدنیا لابدی وجاچ دیخ وقت و جند دنیا علی الاخرات باخرات باندی و اللہ حلی اہدی القوم الكافرین او یا کینن الله ہدایت نگی قوم کافرانو تا الله دې په موږ ټول رحم وکي دا ډېر لید امتحان دی چې د دنیا ژوند مضیری او بل خو د آخرت مضیری او سختۍ د دنیا کې کله نبی له سلام ویلو دنیا د مؤمن لپاره جیل ده او دنیا سجن المؤمن و جنته الكافر اله کافر د لپاره جنته یودا ځان له ویلو زميخه دې کله سویلو چ جهنم پټ کړ شي د په شهوات او سره په خواهشاتو او په مزو سره ا جنت پرشي دي په سختو او په مشکلاتو باندې لغې کله هم چې توبوري نتا ته مخکار شي چې مزید یو خواندونې لذتونه الان د جهنم ده لګ ځای کې سره دوکا کی به سره سره جنت مشکلات او سختې دي نو بنده پاوي کمزور شي نجون د دنیا خواقی دل آخرت بانده دا قول نقصان دخان اللہ دموند دین نقصان وطاوان نوسا دی اولئیک اللذین دا خلق دی طبع اللہ ما علا قلوبهم وہو والد اللہ رجی بسنونو بانده وسمعهم رجی بقوکونو بانده فادسارهم رجی بسرکو بانده بولئیک هم الغافلون و دا خلق بالکل غافل لی نگورا کدا قوتون سی استعمال کروی او رجی حق ادا کروی واللا بوله توفیق ورکړونو <تصفح> ساده د ډول تنظیم کړوخه قاری غفل لیکل لا جرنا یقینا بدر انهم فالاخره یقینا دی باخره کې هم القاصرون دی دتوانه انا ورخسرن وتحاسن <تصفح> رست به شارع ذکر کې مؤمنان او تسليع اخر خلق له قریب نه جبر وکړي شهور وکړي او رست ته بਿਲکله هغه کمیه پره کته اعمال او عبادت سره ثم ان ربک بیا یقین نرس دا ان بیا دامن ورا چا یقین نرساله لذينا هاجروا فبالله حلق جهراتو کو د خپل دین ایمان د حفاظت لپاره من بعد ما فتینو بزدا کنه د تل تکلیفونه ورکلی شو تر دې پوره چینه خجده په لکو پر دا ډیر له امتحان دی ثم جاهدوا وصبروا بیا جاهدنو خپل صبر وکړه داغه چدي ا ديمان نه وړولي دليل سوره 8 نه كنيدي به جهاد کو بیا هاغه خوب بنار باندې او جون ګرل صبر او استقامت هم کو ان ربک من بعده غفور الرحیم پس یا کنه نفسہ پس دینه بخون ګرهمو الی دی طلب الله مقدر کوي خطبه ور بیا خپل ځان ښکارا دا زمای عمل دی نو الله په دې رضا او د صورت دعوه ذکر کوي له وختو ذکر کولا ها اته امر الله وخت ویلو دلته هم داږي نمونو ذکر کوي او تاسو ویل چې دنیا خلافه دنیاږي خپل عمل تې نه کی لوک اخرت بیا او زر نه کینه سود پیدا ولا ورکی نه بلل جمع کې د دې له له وي چې عمل بدل بدل درکې ندل تک وي چې پور پر بدل کې زموږ باکې نه ښا یوم ذاته ګل آراد شرابشی هری او نفسو تو جایدلو عن نفسی ها چه خبر بکی جگر بکی پو بارد اخت پلزان کی تو بلچا بارکی بے پروانی پپلار بیسا کار نہیں پمور خور رور پیچا بیسا پروانی آن نفسی ها دسان غم بی وصرا و توفا کلو نفسن اب رب ورکلشی هری ما عملتو بادلت آر عمل چکلی دی گورے کما مولی عملو مگنا نوار پاگی کے دیرلی اجر او ثواب دي لګامل د زری په زرمانه عمل او دریو دي علماء لیکلو چې کده دنیا بادشاہان په دې باندې پوه شو چې د جن په باب کې د شپې د عبادت څمره لوي لذت او خواندي نو جګان دې په کلوه لکهره دې په لیک لگو دی لکه څنګه چې د بادشاہه غاستو لپاره لکهره کې اووځيږي نو دمر به دا غي عبادتونو لپاره تاکید ام ام او زور کړي او ښه خدای را تشوک په پوځي چې بارې خوښه کوښنو به په دنیا باندې سکار ميخه نو فورا به له ور څخه د عمل بدله او هم لا یو غلامون ادي سره په ځونه مونږ کلی شي الله مثلا د هغه خلق کوي چې عملونه کو دنیا کې نا شکر یو ګل الله دی نعمتونو سمره ذکر کول کنه لوګوره چې نا شکر یو ګل نو آزاد دنیا کې او نمون ذکر کوي دا عذاب او داوره صورت جزا به څنګه راشي لکه دی باندې سره غلو و ضرب الله مثلا بیان الله مثال او قريه تم دی یا ضربه معنه ته جعل سره ده و ضرب اللهو غرول دی الله پاسو مثلا ص يا مثالا نمونا سوشي قريه ان اغكلي كانت امنتان جوغا با امن باندي مطمئنه چې بالکل پېتني نه نو خلک په امنو دارته ما فتنو دشمننا کوشالي و بي ياتي هرز قنراغدان راتب دتا رزق دې پراخا من كل مكان ده هر طرفنا ميوي سو غلي سو فكفرت بانهم الله نو کفر اوکو پنی امتنو دا اللہ بانده فاساقا اللہو نو اوسکو لده خاریتا دیکلتا دے خلقتا اللہ پاکو لباس الجوعی جامد لگی والخوفی او دیاری بما کانو یسناون و سبب داغسو چھجوی کولو یسناون یا ماکوان یا حرق اکل ری چھپا امن بانده ری پی اتمینان دے رزق و ترازی نو دا اللہ ملہ په لګراولي یاره په راولي دا ډېر مصیبات ته ټوګورا نمکه حالو ګورا مې وې ووたり د السلام دعا او تکله د پیغمبر ناشکرې وکړه نو کاحت پراږه نو مې وې وو غلې خو څه کې چې بیا دومره سنو چې ساجرامه کې بګړې وي چې را ژوندې پراتی نو مردارې او دې دی ویلو ني دي ارشي ترسرمنو ویغتو پوری چو بس خوش طولنا خوش طول بے جو تیرول بے او دکا دستو بے دبندیانو فضلات خوڑل بیاقا دم راحت تورا سیتن چو تعلی اللہ نعمد درکو میوی غلی ساروی فصلونا ای ارس اس بکر دیرو اتلیگی و داگی نو بس خضا بدلنا ترہ پر آرسینا چې د دومره زمشن پیغمبر چې د روحاني نعمت ناشکرۍ کوله غا دنیوي نعمتونو ته تلل چورګه په باندې پوښه د دومره لوګه پیرا لکه چې د رضایاتو کې شو انتحای باځه بګیداس عمره دي چې نو ساس باب وو سره نو نوښت خاندان به وته ځنب يازه کې راجم کله ک پټه یاداس رنگلونته چا په رېدا ځان نڅانګ مانګیو ونه مني کې خو د ترالا دیو탄و او جن نبراجمو شو په یوازې به پری واتل وروسته د مملشنو زمرو خواږه زمرو خواږه دې ده پناوی د زند سره دا د صاحب ته پیراګلې وې لوګي والخا به اير بي عمرالا ها چې په یو کلي کې بیا له کور به هر نشراوته کړ به به لګېدلی هجو دښمن یې راي نو جیل له داولې دادنه آمدنه شکریا سره بادشاه جن اللہ دی نعمتنا شکر یو کی نو باد شهید دلشی نظر باندې شي پابندې په لګي هغه نه اما سوچ دی نه شکر یو کړه ولاقد او یاقینا جاءهم رسول منھم راغلو دی دا پیغمبر د دینه سکذبوه دی ته کزي بوکو فاخذهم العذاب او نه عذاب او ظالمون اديو ظالمان به په اخر ذکر کوو د دې حیثیت چا وګوره سو پیغمبر او نا شکر ادا وکړه زياته تعزيه وکړه نو ذات چراغ ویني ول ادي رد شرک اعتقاديو سوره النحل کې يوصل دې اړه سم د دې تو ته اخيره حیصره او بده کې رد ذکر کې د شرک فعالي چاته نا شکر تاسو شروع کړل چې حلال زونه بزان حراما وي نو دام پر چې الله درناړو والی ولږه ځکوي دې کې دوه ذکر کی. او دا دواړه رد شرکي فيه علي دي اول مسله رد تحريم د غير الله چې دا غير الله پونوماند حرام ما او دین رد نظر د غير الله چې دا غير الله پونوماند منحتمک ورڅرشي نو منحتو نظر نه بنکويخه او بیا چې سودا کار کوي ناغي له زواجر دي زور نه دي فكلوا پس قرایا تاسو منمر زکم الله داغهنا دې درکري دې داسره الله په کو حلالن طیبا حلال او الله او شکر ادا کیږي د نعمت الله نن کوم ته يهودا بدهن که خاص د غیباتت كونکي ستاسو خاص د عبادت کوي نو حق اداره چ کی او د خالص عبادتو کا ادزان ما شغل حلال حکم مبارک دې دې لري شرطونه ذکر کړل دي دا غوښتل پاتې چې حلال وي یعنی حرام نه پردې نه طيبن مردار نهي مانخت ده الله نهي دې نه به ځان ساتي نظر دري الله مکوا انما حرم عليكم المیتات یقینا حرام غل الله تاسو باندې مردارا وداما اوینه بدون کې ولا حمل غنزيره اقوخذ غنزرا وما اهل لغير الله به آګه سو جنومګه ستې شي د پاره د ګرول لا پاره باندې کته ته خوردا وای کته ته د بابا منښت یو ګاثر وته وي او قران ورته داوي چې د ګرول لا د پاره پېنوګه ستې شي आवाज بشوي نو اول د د بابا خوردا د دا خو بلتې حرام دي نجاست دي رجس دي قران کې هو داوي دي او چې تبرک ده په اور او خورده ده منه خپل نیاز ده او دا خیر شی او قران د توي حرام دي پليت رج رجست دي نه جست او غاندي نو استا هواره جستا له منه که د قران منه نو مخه به د قران منه ثمن الاضرا اجازه شو مجبور شو غیر باغين دې بغاوت كون کې رسول اسلام نه اوري ها ولا ادم ان وذياته كون کې دا ورده السلام برکات دې اسلام نه بغاوت کو اسلام, اسلام حکومت نه <تصفيق> نو ديارته ګوري اجازه نشته کمرین او مرکنه او ولا عاد ذاتي بوم نه کې چې څومره ضرورت یې غو مربا استعمال کینو تفصیل مخکښو ده فان الله غفور رحيم بس يقينا الله د خونګ رحم والي اول زجر ولا تقولو اموايه تاسو لماتصيفو اغا ساته چې بیانې الثنا تو کذیبا جب استاف و درو چدا حلاله ته ودا ده ان څه چې بيوچدا حلاله او و هاذا حرامن او دا څه حرام دي الله نه حلال کړی اتو حلاله الله نه حرام کړی اتو حرام دي دروغ جوړه په الله باندې تتسروا علی الله الکذیبا چې ته جوړګي باندې دروغ دا دملک بادشاہ او قانون ذکر کړي چې دا څه بمنې ته بیا کولې شي دا ته وکړه یاره وسوک برابر باندي شکه ته امخو یاره خلق نه او چې الله حرام کړي نو ته نور خلق ته دغه دعوت ورکیو لګيایي خلاص دا شنه یوسه حلاله جایز ده او ته ان دامه نه راځي په ت ورځ نه قانون جوړای نو د الله طرف نه اوسوس جائز دی او ته حرام دی ولیدا چلکه د دو خبرو ور اجازه نشته دیم زجار ان الذين ييقنوا خلقه يفترون على الله الكذابون ذلئ با لابان دار اوغ دا یفلحون نکامیاب کی